puntorgG l'eco de la vall puntorgG I també per Internet a ràdios Em trobo al local de la CNT, del sindicat CNT, aquí a la plaça Colón, d Olot, amb dos companyes de la DAIA, l'organització feminista d'aquí d'Olot i de la Garrotxa, una de les eh, diverses organitzacions feministes, i ara us presentarem també les altres, però amb qui estic avui és amb l'Aigua i amb la Júlia de la DAIA. Molt bona tarda, Aigua. Bé, jo sóc l'aigua de la Dalla, um, i no sé, porto 3 anys a la Dalla um, i soc de la Carrotxa de sempre, llavors... Mm -hmm. I davant de l'aigua tenim a la Júlia. Hola, Júlia. Hola, què tal? Tots nascuda aquí a Olot? No, jo sóc nascuda a Barcelona, a nouvinguda fa menys de dos anys i a la Dalla fa menys d'un any, però molt ben acollida. Molt bé. Com definiríeu eh, la DAIA? Què és la DAIA per algú que no, conegui, no us conegui? És un col·lectiu transfeminista eh, que té molt de recorregut a la Garrotxa. No sé si va néixer al 2014-2015, però que ha anat canviant molt al llarg dels anys. S'han anat renovant i, i hem anat agafant el testimoni Uh, noves companyes llavors ara mateix um, és bueno, s'està tornant a construir uh -huh. Sí, de fet fa cosa de mig any o així hem entrat una tongada de persones moltes vingudes d'altres espais que no, ens hem trobat aquí a la Garrotxa i hem anat a petar a la Dalla i estem com creant... Bueno, agafant tota la memòria que hi porta aquest col·lectiu dels anys anteriors i intentant crear unes dinàmiques que s'ajustin a qui som ara i a les persones que conformem la Dalla. Mm -hmm. mm, dues dades. en Quan va començar la Dalla i quina edat teniu vosaltres? Perquè jo, per la veu, els oients podran reconèixer que sou joves, però si voleu dir quina edat teniu i quan va començar la Dalla i quan vau agafar el relleu vosaltres? La Danya va començar um, més o menys el 2014-2015, la van crear dones de la Garrotxa, que ara mateix um, ja no estan participant tant, perquè estan com en una altra fase. No? Nosaltres Jo tinc 27 anys, la Júlia... Jo ja 26. I um, ho van crear dones que potser tenen 10 anys més que nosaltres, o així, o així ara han canviat com de fase. La majoria de les integrants rondem això, entre els 20 i els 35, tirant a molt 35. Mm. Bueno, m'imagino que és un relleu generacional normal. El que passa que també, ara acabarem de comentar que feu les activitats que organitzeu i tot això, però com un primer comentari eh, també seria interessant que les diferents generacions compartissin no les activitats i, i l'activisme, sí, que no prenen relleu, sinó que convi convisquessin durant un temps per intercanviar doncs, experiències, vivències i, i la pròpia organització. No? Sí. Això La Dalla ho intenta, en certa manera. Si tenim les persones que han sigut activistes dins La Dalla, no, eh, la majoria no es desvinculen. Segueixen en, el, en els grups de missatgeria instantània i quan volen participen o, o venen a visitar les activitats que es fan, però sí que és una realitat que al final de la vida eh, canvies d'etapa no? i després de 10 o 15 anys de militància pues, potser eh, la teva vida fa un tomb perquè canvies de lloc de viure o perquè eh, passes a ser mare o perquè canvies de feina o perquè simplement els teus interessos muten o consideres que la manera d'encarar la lluita és des d'una altra banda i aleshores pues, ja no estàs tant en, en les assemblees i en el dia a dia, però sí que seguim connectades per, per evidentment, no perdre l'experiència i no haver de, re, de tornar a fer coses que ja s'han estat fent anteriorment. Mm. I, de fet, un dels nostres objectius aquest any, que més hi hem donat voltes, és que volem com que la Dalla no sigui només un col·lectiu de persones de 20 i alguna anys, sinó que ens agradaria que quan fem una xerrada i hagués també Eh, jo què sé, les nostres iaies, que a la manifestació del 8 de març, per exemple, sí que és un acte on ens hi trobem que venen germanes petites de 14-15 anys i, i les iaies, algunes. Llavors aquestes, de fet, hi hem donat moltes voltes. Encara no hem trobat la manera, però és un dels nostres objectius. Sí, molt bé. D'això m'adiquen, ara que menciones el 8 de març, aquesta entrevista la vam començar... Amb ja a, a coordinar, o us vaig fer la proposta abans del 8 de març, precisament perquè eh, volíem que, que es pogués parlar de feminisme més enllà del 8 de març, no? que sembla que el 8 de març és una explosió de colors roses o violetes i de, de tot de seguiment de les manifestacions i, i del moviment social feminista, però, o dels moviments socials feministes, però després apareix dels mitjans i clar, això és una cosa que cada dia ha de ser 8 de març. No? La igualtat ha d'existir cada dia i moltes més coses que impliquen. Llavors, per no preguntar-vos què és el feminisme, que és potser una mica complicat de sintetitzar, podríem parlar de les diferents activitats que fa la Daya i així d'alguna manera veurem com, com veieu el feminisme vosaltres o els feminismes i, i què significa per a vosaltres. No? Per exemple, Eh, encara que sembla contradictori ara. què vau fer el 8 de març o, o què heu fet a les últimes setmanes? M'hi he dit. El 8 de març eh, bueno, sempre ens passa eh, jo crec que els col·lectius feministes, quan, quan participes del 8 de març com a feminista, és diferent de quan participes el 8 de març com a organitzadora. I sempre ens passa que no acabem d'arribar on volem o que tenim uns objectius i acabem fent el que podem, més o menys. I vam intentar fer una fira feminista com per obrir la dalla i que amb l'objectiu aquest que pogués venir qualsevol, volíem estar al carrer i que vingués tothom a veure què era la dalla, què era el feminisme que nosaltres tenim o compartim i una manifestació. Uh -huh. Perquè sí, de fet, justament això que deies, de que eh, que el feminisme no és només un dia, que hi ha diversos feminismes, tal, ens trobem moltes vegades a la dalla que d'alguna manera és una lluita que acaba sent molt tancada. I per a intentar trencar aquestes barreres tan generacionals com d'interessos i, i de percepcions, perquè si tens un grup d'amigues amb qui potser no tenen tanta tendència militar i en canvi a tu si t'interessa d'alguna manera pues, trobar aquests espais i la Fira Transfeminista que vam organitzat al 8M volia, bueno, va ser amb aquest objectiu de, de posar al carrer directament eh, amb el feminisme perquè si tu transitaves per allà tu trobessis i poguessis participar des del jugar, des del passar-ho bé i això hi vam, vam posar unes quantes paradetes, eren activitats eh, que intentaven des de la sàtira i des del bon rotllo parlar de feminisme, parlar de la situació actual del masclisme, de com ha evolucionat eh, hi havia música hi havia bueno, això, paradetes mm, per, per infants o sigui, podies fer-te des d'una samarreta, estampar-te una samarreta fins a tirar eh, tàmpacs pintats en pintura vermella, als típics machis que estaven allà impresos i que estan en el nostre dia a dia i que tenim com molt assimilats no? I, i això va ser divertit i des d'aleshores eh, hem fet una mica de respiració grupal. Ens hem donat unes setmanes d'agafar aire perquè muntar aquestes coses sempre carreguen molt com deia l'aigua tu volem arribar a un lloc i al final eh, bueno, esperes arribar molt a l'amunt o fer una cosa molt grossa i acaba quedant en vivim a un lot no? acaba quedant en, en el que pot ser. I per recuperar forces hem estat una mica de paron i ara aprofitarem el dia 23 d'abril per tornar a fer activitats i reprendre. Mm -hmm. Sí, no sé, sobretot vam buscar això, reivindicar el, el feminisme des de... Venim sempre del 25-N, que és com un dia que és, és més fosc en el sentit de que tenim totes molt present la violència masclista. Per nosaltres també és bastant dur el 25-N, jo crec que no ho portem, allò no ens encanta. I ens volíem que el 8 de març no s'entrés tant en... Estem en un món horrible, no sé què, sinó anem a, a parlar de feminisme, això, jugant, gaudint i, i anem a ocupar el carrer divertint-nos. Perdona, eh? jo ara ara el 25-era no sé què se celebra. És el dia contra la violència masclista. Vale, vale, perdoneu. No... Sí, sí, és un dia com el més de lluita i el 8-M el vam aprofitar perquè fos més de gaudi per fer aquest contrast, perquè el 25 sí que és al carrer i reivindicava doncs, tots els feminicidis, tota la violència masclista més, més bèstia, no? la, la que ocupa els mitjans de comunicació, i el 8M parlar com de tota la que hi ha al fons, de l'iceberg. Mm. També el, el 8M, eh, com que des de la societat es veu com un dia molt important, és això, al final només ens fan entrevistes al 8 de març, es parla de feminisme al 8 de març, però per nosaltres això és cada dia. I al final jo crec que el 8 de març acaba sent més com una miqueta una data obligatòria per nosaltres, potser que una... no sé, que hi ha alguna cosa que estiguem esperant tot l'any. És com, tenim el 8 de març, que hem de fer això? I jo crec que l'important el 8 de març no crec que hagi de ser tan important, sinó més que res... Uh, un dia de mostrar forces i ja està. No prendre'ns-ho tant com superimportant, sinó, mira, hem de sortir totes al carrer, demostrar que les feministes tenim molta força i ja està. I tenim tota l'energia a de l'any per fer coses. A nivell d'organització, la gent es fa sòcia, sou una associació, la gent s'ha d'apuntar o, o participa lliurement com vulgui, i, i quantes persones sou, més o menys? Som aproximadament 15 actives. Mm -hmm. Després, gent que... això, antigues membres que participaven abans i això, potser ens acostaria més cap a 25, però actives 15 o així. Mm -hmm. Som dones i persones no binàries, persones trans, i no ens fem sòcies amb... Per participar tenim un sistema d'acollides que si una persona vol participar s'ha posar en contacte amb algú de la Dalla i aquesta persona la dirigirà cap a les acollides que s'encarreguen de posar el dia de com funciona la Dalla, explicar-li de què va i si aquesta persona li agrada doncs pot venir les assemblees que són obertes sempre. Molt bé. Ara, ara faré una cosa que en, en Gido Cristina Murti, a, a aquest filòsof, Eh, anglo-indi, deia que no s'ha no de fer mai, no? que és comparar, però <ríe> us preguntaré per l'Alba, l'associació també de, de dones de la Garrotxa. Eh, ara no recordo les sigles que vol dir, potser la, la Júlia ens, ens ho sobravi. O... De Júlia no, perquè és nouvinguda de la Garrotxa, l'aigua la, domina més. Eh, em penso que és, és més una associació de dones, més que feministes, associació de dones eh, i que són doncs, més empresàries o o del món, no sé si empresàries o comerciants, i amb una edat més gran, eh? pel que he vist. Però no ho conec molt poc. I l'altra comparació que no hem de fer, eh, com deia, és les Guilles, que és de la zona de les Panes d'Hostoles i Amèr, que es va crear l'any passat. Penso que el 8 de març feien el primer comunicat a les Planes d'Hostoles i, i és un grup molt recent, potser en aquest més heterogeni amb, a nivell d'edats, però desconec encara una mica com funciona. No? Però vosaltres, si no voleu comparar-vos amb, amb aquests dos grups, que són de la Garrotxa, amb altres associacions feministes, què diríeu que, que agafeu d'aquí i d'allà o què és el que us caracteritza més? Oh, què caracteritza la Dalla? Mm, al final, feminismes n'hi ha molts, per tant, ja no només, només en un grup. En una associació feminista i ja, ja s'hi ajunten molts feminismes, i això a la dalla passa. No, som 15-25 persones, eh, no totes tenim el mateix feminisme, i això ja enriqueix totes les associacions. Clar, eh, si te'n vas a una associació feminista de Barcelona, doncs probablement eh, tindrà una altra manera de funcionar, ni millor ni pitjor, però serà més urbana, i aquí potser... Hem de connectar més amb la ruralitat i amb el que ens envolta i amb el territori. Alealeshores eh, hi ha una lluita... Uf, no, et, no et vull dir que a Barcelona o si sigui, d'allà, no vull dir que Barcelona no es cuidi a la part més mediambiental o més de territori o més. De, però sí que aquí no és una, no, no som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 Pues les dones i les persones no binàries ho pateixen encara més. No? I vam estar fent una formació sobre això concretament. Tinc una mica el, que la seva filla ha patit un trastorn alimentari i, i ho ha passat bastant malament, mm. uh, que seria tot, tot el contrari, no? Uh, a aquestes coses, no sé si era anorexa exactament, però algun tipus de, de patologies d'aquestes. Darrere d'això sempre hi ha, més enllà de la malaltia en si, que és, és gravíssima ja i et deixa seqüeles de per vida,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 Hi ha més internacionals l'Àngela Davis, um, que és feminista negra i és antiespecista, que això mai es parla. Um, doncs per mi és com un dels referents més així o anarquistes com um, Maria Ki, que, que es deia que és una feminista que practicava aavortaments i era lesbiana, um, és americana. Però vaig estar pensant i no tinc cap referent trans així axicle i vaig pensar ostres,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 o va filtrar i WikiLeaks ho va publicar. El Chelsea Manning va estar amprisonada amb una presó de seguretat militar en aïllament, o sigui, estava 20 hores al dia tancada durant va estar xi durant mesos i anys i al final el president Obama li va concedir, com es diu això, un indult i, i va sortir en llibertat. A diferència de, del del periodista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 a la presó de Londres, amb el risc de que l'extraditin a, a Estats Units on, on l'acusarien d'espionatge i, i, en fi, eh, ho passaria molt malament si és que sobreviu. I llavors, ja que estem aquí, després m'agradarà que també parlem d'economia eh, i, i de coses locals d'aquí la Garrotxa, eh, però com esteu visquent aquesta guerra? Eh, com a dones, joves, garrotxines, feministes... Com, així d'entrada, què és el primer que, que, que sentiu, que, que reflexioneu, quan veieu doncs, aquesta guerra a, al centre d'Europa? No? Jo crec que com a feministes, així per, per ideologia en si, estem en contra de guerres de guerres que venen dels estats imperialistes, així, de no així en contra de l'autodefensa dels pobles, com serien les dones del Kurdistan, bé, bueno, el Kurdistan en general, però jo crec que com a feministes en si, guerres d'estats que invaeixen altres, doncs... Pues, eh, hi estem en contra, però realment no sé si té gaire importància que un col·lectiu de la Garrotxa eh, es posicioni així, però el que sí que és molt important és solidaritzar-nos amb les feministes de Rússia o d'Ucrània, que Rússia hi ha moltes feministes organitzades que van treure un manifest el 8 de març eh, parlant de com estan organitzant la seva resistència a Rússia, que més, crec que porten més de 100 empresonades, bueno, bàsicament per protestar contra la guerra, no estan empresonant. I també hi ha moltíssimes feministes a Ucrània, eh, a Romania també estan organitzant-se per ajudar eh, a les ucranianes refugiades. I al final, qui pateix les guerres o qui està patint de per si. Vull dir, és molt... en ens hem de solidaritzar amb el col·lectiu LGTBI, per exemple, que porta no sé quan de temps sent perseguit a Rússia i a Ucrània. Vull dir, mm -hmm. al final les guerres les pateixen les dones, eh, la gent LGTBI, els pobres... Una vegada més parlem d'interseccionalitat, o sigui, les guerres són un desastre. Estic d'acord amb l'aigua que... Com a membre d'un col·lectiu de la Garrotxa, em sento molt poc autoritzada per dir res de la guerra d'Ucraïna perquè desconec. Però qualsevol guerra com qualsevol situació de crisi humanitària, eh, tothom pateix moltíssim, però les dones i els infants pateixen més i les persones no binàries pateixen més. Ara mateix, ah, l'altre dia llegia... Eh, un reportatge que es va fer sobre anàlisi de dades de violències masclistes en un espais de conflicte armat i un 70% de dones pateixen violències masclistes, violacions, agressions, tota mena de, de, de, de violència masclista. Clar, si això ja passa de dia a dia a, a tot arreu, no? eh, com has de viure en una situació d'absoluta desolació que que exerceixi una violència sexual física contra tu, és, és, és avarrant. Però més enllà d'això, bueno, molta solidaritat amb, amb totes les persones, en general totes les persones que estan involucrades aquí i absolutament en contra del que es fa des dels despatxos dels homes blancs una vegada més, enviant armament i, i prenent decisions merament basades en el capitalisme i en els interessos econòmics i polítics. Absolutament en contra, sí, sí. També ja no només, en el, o sigui, no només en el lloc del conflicte armat, sinó que hi hagi notícies de les refugiades que arriben a Alemanya, Polònia o així i acaben en xarxes de tràfic de, de persones. Vull dir que al final les dones i, bueno, i identitats binàries així acaben patint també quan surt quan aconsegueixen sortir d'aquesta guerra. Ja... Sí, sí, no s'acaba. No. Um, aquí hi en... ha... Una pregunta que m'agradarà fer-vos perquè també és molt definitòria de, de la concepció que, en, que teniu o, o que es té del feminisme en funció de, de quina sigui la resposta a la pregunta eh, abolició de, les, de la prostitució o legalització de la prostitució. No? que, és que és clar, A Berlín, per exemple, o a Alemanya, està legalitzada la prostitució i és una barbaritat i segur que amb, amb aquests moviments... Bèlix, doncs, i de, de sortida de refugiats haurà incrementat més a tota aquesta qüestió de no? la prostitució llavors si us en recordeu després m'ho responeu, però volia també saber què us sembla quan veieu aquest èxode o, o aquests refugiats que tot s'ha de dir que amb totes les facilitats del món eh, papers de seguida no? passaport, feina fi, una cosa que no s'havia vist mai i que ojalà fos sempre així no? amb els refugiats però en aquest cas concret, la sortida de dones i criatures només, aquesta imatge de la dona que ha de marxar i l'home es queda a lluitar, és molt masclista, no? o sigui, és el més masclista que pot haver-hi, no? perquè és el, el gran macho que defensarà aquestes imatges que s'han romantitzat de les estacions de tren, amb eh, les parelles fent-se el petó, l'home es queda amb el fusell i la dona se'n va. I si bé és cert que també hi ha moltes voluntàries, eh, és una minoria, què us ve el cap quan veieu això? Perquè, clar, eh, esteu a favor de l'autodefensa, inclús l'autodefensa armada, si fóssim atacats, i, i és tan respectable com qui pensa eh, que potser és la, la lluita no violenta, però en aquesta situació, com a espectadores, com, com ho veieu? És, jo penso que és un dels prejudicis, dels molts prejudicis que viuen els homes, que ells estiguin obligats a lluitar pel simple fet de ser homes, i les dones no. Crec que Eh, sí, estem a favor, penso que com a col·lectiu, no sé, parlaré per mi, de l'autodefensa, eh, però bueno, clar, en un monotòpic utòpic no hauríem de, ni, ni de sortir com a persones voluntàries per defensar. Però està clar que en el moment en què el sistema encara està organitzat de forma patriarcal i encara eh, són les dones les que cuiden les criatures, majoritàriament. I els homes, els que, els que fan la feina bruta o els que tal... Eh, bueno, jo em pregunto... No tinc una resposta, eh? No tinc una resposta taxativa, no et sé dir em sembla bé o jo ho faria d'aquesta manera, però si un dels dos progenitors és el que s'ha de quedar amb la criatura, penso que ha de ser bé el que, que se'n fa càrrec dia a dia. El que segur que no tindria sentit és que aquests infants es quedin orfes de pare i mare. Eh, perquè ara intentem que les dones també lluitin. No, seria meravellós donar l'oportunitat a tothom a triar si vol o no vol defensar la seva terra. El que seria encara més meravellós és que no s'hagin de veure obligats per la bogeria d'un home i tots els que li juguen l'aigua, la, els que li ballen l'aigua, que no s'hagessin de veure obligats a decidir qui defensa el, això. Però bueno, sí, que, sí que penso que s'hauria de buscar una manera d'assegurar que els infants no es quedin sols perquè si ara de cop tots els adults haguessin de defensar els seus pobles, és que, bueno, seria, seria una, que no ho sé, no ho sé. Però bueno, penso que és un, un, una, un aspecte perjudicial pels homes concretament, que són els que es veuen obligats a quedar-se allà i a lluitar, i potser no voldrien. És, és això de que no hem de lluitar perquè les dones puguin lluitar, sinó perquè ningú ho hagi de fer, vull dir el fet que un país t'obligui a quedar-te i jugar-te la vida per defensar-lo, doncs pues mira, no sé, no és una no cosa al que s'hagi d'aspirar ni, ni algo, no és cosa guai. Um, I al final és, una, és el patriarcat en la seva conseqüència més màxima allà dels de, homes han de quedar i han de lluitar. I com diu la Júlia, jo crec que té a veure també amb això, amb què els, les cures les fan les dones però que no, no penso que un objectiu sigui que les dones lluitin. Sí. Ara m'ha vingut al cap la, la imatge també molt recorrent, que també ho veiem aquí aquí als, als, als pobles de, de la Garrotxa o, o les ciutats de la Garrotxa, tota Catalunya Baja, tot a Espanya i segurament a Europa, eh, però també a, a altres llocs pel que fa a les cures de la gent gran. Gen migrant que cuida dels nostres avis. A mi jo és una cosa que, o sigui, que que ho entenc perquè he vist casos propers, per exemple doncs el meu tiet que, que va tenir un dels meus tiets, que va tenir Parkinson, donc necessitava les cures de la seva dona, la mena tieta dia a dia eh, per tot no? al final en els últims dies. però ella sola no podia, llavors necessitava d'algú que l'ajudés i van contractar una persona que va resultar doncs, que, que era centroamericana i eh? que a més una persona encantadora que ho feia molt bé, molta experiència i resulta que la, la, la gent amb més experiència són migrants no? segurament doncs, eh, centroamericans però també podem trobar asiàtics, no? indis al meu poble també, per exemple eh, conec una dona índia amb el seu fill que viu a casa d'unes persones grans cuidant-les 24 hores no? llavors, clar a, a mi també em fa molta cosa pensar què faria jo, no? Perquè jo potser, sigués de cuidar els meus pares, que ja no hi són ara, però si ho hagués de fer, no sé si jo se'l podria, també. Llavors, és una cosa que, que, clar, aquí hi ha un... En fi, no, no sé com el tema de les cures, no sé com ho veieu, per la gent gran, però també a totes les edats és un tema, no? Bé, bueno, això ho parlen moltes feministes que parlen sobretot d'economia i així com la Silvia Federici o la Maria Mies, que parlen de com el capitalisme necessita un obrer que estigui descansat, que, estigui, que pugui treballar. I per això abans hi havia una dona a casa fent-li sopa, cuidant-li els nens, o sigui, dins de l'explotació del capital sobre l'obrer Després l'obrer té colonitzat a la llar eh, i això li permet ser un obrer eficient que produeix. Què passa? Que les dones ens anem alliberant, eh, trenquem el sostre de vidre i el recullen dones migrades del, del sud global. Eh, és això, les dones s'alliberen, poden crear empreses, seria el feminisme més liberal. Les dones triomfen eh, que eren empreses, es passen 12 hores al dia amb una empresa eh, fent de, de CEOs, allà. però ja les cures segueixen havent de, de, de passar, perquè estem en un món, no societat individualitza, individualista, on no hi ha una comunitat que s'encarregui de les cures. Algú ha de fer, doncs ho fan les dones menys privilegiades. I les anem externalitzant i això crea uns fluxos de migració, de dones que venen del sud global, a cuidar dels nens, de les dones d'aquí. I qui cuida els nens de les dones que venen de Sud-amèrica? Pues altres dones, les tietes, les àvies... Al final anem deixant les cures d'unes a altres. De fet, està molt en debat avui en dia aquesta doble jornada laboral, que s'ha de fer. Fins ara hi havia aquest discurs de l'home no ajuda a casa, o sigui, aquesta anem a compartir les tasques. Ara jo crec que fins i tot en alguna branca del feminisme està arribant al punt de... S'han de remunerar aquestes cures? Totes les feines que impliquen portar una casa? Abans hi havia dones que estaven expressament 24 hores al dia fent aquestes tasques. I després, de cop i volta, en les mateixes 24 hores havien d'estar eh, treballant, cuidant de la casa, cuidant dels fills, com, com bueno, van ser unes generacions hiperexplotades de dones que no sé com, van aconseguir o sigui, fer-ho tot. No? La meva mare sempre m'explica que ella arribava a la feina plorant cada matí perquè no arribava, no arribava, no arribava. No? Era una, un desbordament exagerat. I ara el feminisme està tornant a, a polititzar les cures que s'havien quedat com allà enrere, no? d'alguna manera, i a dir no només les hem de compartir entre homes i dones, és tan lícit que una dona decideixi no treballar com que decideixi un home, En això jo crec que ja estem d'acord la majoria de les feministes, eh, però fins a quin punt, si cap, de, si cap de les persones que formen aquella entitat familiar vol deixar de treballar, com s'ha de fer perquè aquelles cures segueixin estan presents perquè després la gent pugui anar a treballar? Jo crec que si regeneréssim absolutament el sistema de dalt a i el canviéssim, eh, es reequilibraria tot. Què passa? Que no podem. Ara mateix no, no tenim la força com per trencar amb el capitalisme d'arrel. Per tant, hem de seguir estan treballant 8 hores al dia i seguir atenent tota la feina que hi ha a casa és un gran què pensar que, que pot ser que dins d'aquesta jornada laboral se't destinen unes hores perquè tu puguis fer-te càrrec de les persones que tens a casa o el que sigui a l'economia social i solidària i ja s'està començant a tenir en compte que si tu tens una persona a càrrec, tens una, un plus econòmic en, el, en la teva nòmina perquè puguis doncs, contractar una persona o fer-te en càrrec tu d'alguna manera o tot el que, el que implica, no? Sí que és veritat que igual que des d'Espanya ens hem anat a França a agafar les feines que ningú volia, doncs des del sud global s'ha vingut a Europa i aquestes feines que estan absolutament precaritzades ja no només perquè els salaris són baixíssims, sinó perquè són 24 hores al dia en una casa que no és la teva, cuidant a la família, vivint amb la família, treballant, no pots desconnectar de la feina en cap moment i a més a més ni estàs assegurada ni res perquè precisament moltes d'aquestes persones estan allà per aconseguir una documentació no? I, i la meitat del seu salari acaba anant a la família que tenen al país d'origen. O sigui, aquesta roda precaritzant no es tracta de deixar de contractar persones que són estrangeres, ni molt menys. El que es tracta és de regular i dir, vale, jo vull contractar aquesta persona, aquesta persona que té una experiència que cuidarà del meu pare, de la meva mare, del meu fill, de la meva filla, m'és igual. Eh, estarà a casa meva, la, la cuidaré ostres, vaig a donar-li unes condicions que siguin dignes, que tingui unes vacances que pugui anar se a viatjar quan vulgui, que, que es pugui dedicar temps a si mateixa no, no sé, prendre consciència des d'aquí no des del, no, no, millor contracto una persona blanca, perquè aleshores encara ho estem empitjorant més, no? sinó seguir contractant aquí sigui que estigui disponible i vulgui fer aquesta feina però sent conscient que les condicions han de ser bones té veu... Sí. Dies, dies, Dic que té veure també amb la precarització dels sous. Ara mateix si sí, va haver-hi un moment en què un sou, normalment l'home, eh, més o menys podia mantenir una llar. Ara mateix és pràcticament impossible que una família de classe obrera amb un sou pugui mantenir-se. Llavors cap de les, dels dos progenitors eh, pot estar a casa assumint aquestes cures. Per això calen... Vull dir, si els sous anessin més en línia amb el que costa viure eh, també no s'haurien d'externalitzar tant i després com deia la Júlia amb això de l'externalització és això, les cures no estan valorades perquè al final no contribueixen al PIB, no, no es poden mesurar però estem parlant d'una persona que o sigui, dient-ho així molt satíricament està mantenint el teu fill viu vull dir, li estàs donant el teu fill a una persona i li estàs dient cuida mal, educa mal, clar hi ha més important a la vida, que, que el teu fill estigui bé, li hauries de pagar moltíssim a aquesta persona, perquè és que està fent un... li està donant de menjar, l'està educant, està vigilant que no, vagi, que no vagi al parc i es llenci d'allà. Sí. I això sí, ho mirem individualment, però si ho mires a escala global les entitats públiques podrien estar, fent, o sigui, podrien estar pagant a aquesta persona perquè tu puguis anar a treballar perquè a l'entitat li interessa que tu treballis no? a l'administració pública, perquè després estàs pagant uns ingressos, ai, uns impostos. Com, com espera? O sigui, si, si ho... Clar, el bo per l'administració pública és que tot això passa a ser abstracte, però si ho passes a algo concret, si tu no pots tenir aquella persona allà cuidant del teu fill o de la teva filla, no pots estar treballant, per tant no et generes aquestes riqueses, per tant l'administració pública no rep aquests impostos. El, el que intenta, tornar a polititzar les cures, és justament que les estructures polítiques es facin càrrec de «ei, si això no passa, aquesta part més reproductiva que li diuen ara, la part productiva no funciona, és que es trenca, absolutament, ningú podria anar a treballar». I, i així com a, això, com a últim apunt, <laughs> eh que tota aquesta que no es tinguin com tan escuras és bàsicament perquè sempre han estat feminitzades. Llavors, com són treballs de dones, es pensa que qualsevol les, poden, les pot fer. És com bueno, qualsevol feina més feminitzada, dependenta, cambrera... Són feines que tothom pensa que no calen gaires habilitats, però és que cuidar un nen, uh -huh. vull dir, jo no podria. Així, bàsicament, no sé. Totalment. Ja netejar els vidres per mi és una odi. Són feines que en realitat sí que requereixen formació i habilitats i i una vocació. No és algú simple. Totalment. de la vall puntorgG L'Eco de la vall puntorgG recordar el oients que estem parlant amb l'Aigua i la Júlia de la Baia, que és l'associació feminista d'aquí d'Olot, que ens trobem al local de la CNT, de la ciutat d'Olot, fent aquesta conversa. I, I, clar, sou una associació transfeminista, anticapitalista i antifeixista. I em penso que ho esteu explicant les dues, però tu ara, Júlia, fa un moment ho has molt clarament, no? que hauríem de canviar tot el sistema perquè totes aquestes dinàmiques i aquests conflictes es poguessin solucionar. Uh -huh. I mentre tu comentaves això, m'he recordat d'un curs que vaig fer amb l'associació L'Era de Manresa, que fan eh, uns tallers d'agroecologia molt interessants, i jo anava per aprendre a la qüestió dels cultius de fruiters, i hi havia un, un jove que estava començant amb el seu projecte, la seva finca i l'home anava superestressat, pobre, o sigui, no, no arribava, no arribava, que si el tractor, que si no sé què, no podia, eren dos persones només. I clar, el, el problema és que per molt tractor, per molt petroli, o sigui, per molt gasoil, eh, per moltes hores que ja diquis, és que no podràs, tal com està muntat el, el sistema productiu, no? I era tan senzill com, com tenir més treballadors, però clar, tampoc els pots pagar. I aleshores, si juntessin algun tipus de cooperativa, algun tipus d'associació on es repartissin la feina i els beneficis i no dic amb on una comuna perquè s'hauria caure en el tòpic dels de, no, de, antisistema que viuen la seva utopia fora de, de, del món capitalista perquè, perquè tampoc és possible, no? però en realitat d'alguna manera sí, eh, deixant de venir aquest exemple de, dels pagesos, si tornem al de les cures també m'ha vingut al cap l'exemple de Casa Comú no? d'aquí de, de, de la Garrotxa que vam entrevistar doncs, fa un any amb una companya de la Coixarça que finalment han aconseguit eh, fer un projecte de cohabitatge eh, en sessió d'ús on comparteixen eh, un espai per viure-hi amb els seus propis espais privats però fer, fer una convivència més enllà doncs, de del cap de setmana o de, o de compartir una escapada amb els amics, sinó un projecte de vida que els permet doncs, tenir aquestes cures no? eh, compartides. I també podríem parlar d'altres exemples com, com l'habitatge sènior, no? també de, en sessió d'ús, aquestes cooperatives d'habitatge, on veiem que la gent gran doncs, sap que es trobarà amb aquests conflictes que hem comentat i més o menys doncs, podran resoldre'ls resoldre d'una altra manera. No? Però tornant a la pregunta, potser que és la, la, la més important. Vosaltres voleu canviar el sistema? Creieu que s'ha d'anar reformant? Que, que la reforma doncs, ja és prou important i, i, i si no parem de reformar-lo doncs podem aconseguir una cosa amb una mica més de cara Lluís, una més ètica, més sostenible? O, o penseu ja de fer, fer en paral·lel uh, la, les vostres vides? perquè clar, també sou dones treballadores i, i us trobeu amb la realitat cada dia, no? Bé, bueno, com a canviar, tenim uns objectius, vam fer uns objectius de què en voldríem la Dalla d'aquí 100 anys, que seria ideal, però... Si encara existeixen si la realitat ara. Ca... Exacte. No. Um, Bé, bueno, això que comentaves, de fet, dins de la Dalla tenim un nucli gros que ja estan en un projecte propi seu de convivència, eh, sense cap cooperativa, però conviuen i i són sis persones que totes formen part de la Dalla. Vull dir que al final, quan portes molts anys de militància, o, bueno, o pocs, eh? cadascú té el seu procés d'arribar a conclusions, que sovint arriben tots a les mateixes, te n'adones que eh, reformar, o sigui, canviar el sistema, bueno, en la nostra vida potser no ho farem, però al final aquestes petites xarxes que la Garrotxa, per sort, moltíssimes, són el que fan la teva vida millor i la vida dels altres millor, no? que al final és com un objectiu bastant bàsic de quan milites, no? vols canviar les coses a la millor. I te n'adonen això, que aquestes petites xarxes d'habitatge, de consum, com l'ecoxarxa, o, o grups directament d'amigues que s'ajuden, són el que, el que realment va creant alternatives al capitalisme i el que realment va canviant coses. Sí, jo, jo tinc, o sigui, potser soc massa optimista, però sí tinc la sensació de que estem transformant una mica el sistema, em amb gestos petits, potser coses petites, però hi, hi ha coses del meu dia a dia, moltíssimes, diré una en concret perquè m'hi has fet pensar, eh, que veig que han canviat en res, en 5 anys, en 10 anys, no? quan jo era adolescent perduda, 15, 16, 17 anys, a les noies ens havien ensenyat a criticar-nos entre nosaltres i, i el que es portava era a veure qui era la, la millor, la líder, la tal, no t'havien ensenyat una mica això, ara no, ara ara... O sigui, les dones ja estem fent aquesta feina de, de sororitat, no? que li diuen de, de, de donar-nos la mà i no l'esquena. De... Aquestes coses ja transformen d'alguna manera el sistema, perquè en el moment en què dues dones estiguin en una situació on el sistema els demani que competeixin, no competiran, col·laboraran. I per tant això ja generarà un canvi en el model. No? Que, que el feminisme, que l'ecologia, que el racisme, que tot això estigui en boca de les persones, dels grups d'amistat, no? i vas a prendre una cervesa i parles d'aquestes coses. Això també és transformació. I crec que generacionalment hem arribat a un punt on, on eh, potser, justament pel que comentàvem de polititzar les cures, eh, ens n'hem a de important que és estar bé. Amb nosaltres mateixos, amb el, nostre, amb el nostre entorn, com a comunitat, hem tret la lluita del, del jo i l'hem posat en els nosaltres. I ara mateix... Eh, jo puc tenir la vida absolutament solucionada, però si les meves companyes no estan bé jo no, jo no sento que la meva lluita s'ha acabat allà. I per tant, agrupar-se o, o cadascú, també penso que és un privilegi tenir un entorn que et mogui a voler transformar el món. O si sigui, jo crec que hi ha gent que neix amb uns privilegis que li treuen aquesta inquietud de vaig apuntar-me, vaig a canviar, vaig a fer, no? Però les persones que sí que, per sort, hem acabat aquí i, i, i ens motiva o ens crida d'alguna manera intentar fer les coses d'una altra manera, eh, podem trobar moltes maneres de fer això. Que pot ser des d'intentar de enterar-te'n de qui tens al teu voltant com a veïnes, quines veïnes i quins veïns tens i què necessiten. Potser tens una parella de, de persones grans que no poden anar a fer la compra, doncs pues vés a fer la compra per aquestes persones, no? Coses que potser semblen detalls, però transformen, perquè, perquè fan eco. I d'alguna manera, si la meva amiga m'explica que ella va fer la compra cada dissabte per la parella que té de veïna, doncs a mi em mourà fer alguna cosa similar. No? I a més a més, eh, estructuralment també... Estan naixent nous, noves maneres de fer economia, fins i tot, no? d'organitzar-se, de, de conviure, la, els cohabitatges, a, absolutament tot, la, la manera fins i tot de, de, de consumir, on comprem, què comprem, proximitat, quilòmetre zero, són conceptes que s'estan posant en el dia a dia. Ara ja ningú concep eh, obrir una ampolla i llençar-la al terra, o sigui, són petites coses que penses, uau, marquen la diferència, no?, perquè hi ha una cosa més enllà de si tires o no tires l'ampolla, tot el que portes darrere i la inèrcia que fa que ja no la tiris. Això és la transformació per mi. Mm -hmm. Trencar aquest aïllament que ens autoimposem o que les diferents dinàmiques eh, individualitzadores en, ens, ens marquen, doncs ja seria una, un primer pas revolucionari, però... De, Clar, després tenim problemes estructurals molt greus, no? perquè en realitat el problema és que són qüestions estructurals. El racisme, la violència de masclista són coses estructurals, no? la violència cultural. Aleshores, clar aquí ara mateix ens trobem també amb una emergència climàtica i m'agradaria també saber la vostra opinió, si això ho heu tractat també entre vosaltres, com veieu... Eh, que estem responent com a societat i des dels governs. Creieu que aconseguirem? Perquè, clar, jo ja us dic la meva opinió. Eh? Sí. Jo soc molt pessimista i en fi, aquest matí estava comentant per xarxes com els Estats Units volien rellençar l'energia nuclear, no? dient que és una energia neta i que deguta a la crisi de, dels recursos en part creada per, pel bloqueig o el boicot a, a Rússia que redueix molt la disponibilitat de gas doncs, uh, i de petroli doncs fa que es necessiti no només impulsar les energies renovables sinó també tornar a energies que pensàvem que, que, que s'havien d'enterrar no? com, com uh, molts ecologistes pensem i també molts científics um, i sense entrar en qüestions tècniques que són complicades, només la vostra visió com veieu aquesta transició ja no us dic energètica, sinó la, la transició ecosocial més àmplia, que implica doncs, afrontar aquesta emergència climàtica, la crisi de biodiversitat i tot això. Jo a nivell pràctic eh, dir que eh, com abans comentava, la resposta està en fer un pas a comunitat. O sigui jo com a individu no puc fer res contra que el món se'n vagi eh, a la merda. No? o que tornin a rellençar l'energia nuclear. Jo, Júlia, no puc fer absolutament res. Ara, eh, amb, amb, si creo una comunitat energètica amb els meus veïns, aquí sí estic fent un canvi. Si m'ajunto i faig una, jo sé, o sigui, eh, una associació que intenti buscar alternatives en l'abastament i l'aprovisionament de matèries primes localment, aquí estic fent un canvi. No? crec que? D'alguna manera, sense desvincular-nos ni molt menys internacionalment, hem de fer la lluita en comunitat, la més propera, a l'entorn, la Garrotxa. Com ho podem fer perquè la Garrotxa sigui una comarca que no depengui dels capritxos d'aquelles persones que ni ens coneixen ni saben qui som, ni els interessem, ni tenen cap mena de visió amb qui som nosaltres. Doncs els pagesos i les pageses de la zona, doncs aquestes seran les que portin el menjar a casa meva. No aniré a buscar-lo a... Lloc. o al barri de Montolivet hi ha una comunitat energètica que han posat plaques solars i han pagat, les han pagat entre totes les veïnes que s'han volgut apuntar i, i l'Ajuntament també hi ha participat. Aquestes petites coses crec que poden ser una transició cap a, cap a una energia més renovable i, a, i un medi ambient més saludable també. Jo també soc molt pessimista perquè bueno, estem en un món globalitzat i és molt fàcil com tenir la visió no tant d'aquí, sinó de tot el món i dir... Vale, um, no sé, jo en, aquest, en la transició energètica també hi poso molt el veganisme, que és una de les meves lluites i que a la Dalla tenim un grupet que és bastant... cap a aquest sentit, però mm. jo porto uh, 10 anys sent vegana per, perquè penso que, en part pels animals i en part perquè estem enviant al món una mica de la merda a base de, de les Macrogranges, etc. Però després hi ha a Ryanair que està fent vols buits per no perdre subvencions. Sí. Saps? És, com molt, és molt fàcil pensar, és per què faig coses, però, però quina és l'altra opció? Quedar-te sense fer res. Llavors és això, ens hem de centrar en, en lo local, com diu la Júlia, perquè si intentes canviar el món sencer, doncs... Pues, Eh, no acabem d'arribar-hi. Però és molt fàcil caure en, el, en aquest pessimisme per això, perquè tenim una visió molt global i no tan local nostra i al final els canvis que nosaltres podem fer són els d'aquí, els de la Garrotxa. I també el que deies de les centres nuclears, jo crec que aquí es nota molt eh, com cal el relleu com passar el testimoni als relleus d'una ge ge ge ge <ríe> bueno, generació a una, una altra <ríe> perquè eh, la generació dels nostres pares eh, els que hem tingut pares així polititzats o més activistes allò de les centrals nuclears és com una lluita bàsica no, um, no sé eh, l'enganxina aquesta del solet de Nuclears no gràcies jo crec que la tenim gravada Total. però hem canviat de generació i ara hi ha tota una generació que pensa que l'energia nuclear és energia neta. On, on en, en algun moment hem desconnectat i, i per això no podem desconnectar de les lluites anteriors I, i també hi ha una part de responsabilitat de les generacions anteriors de no desconnectar-se de les lluites socials, perquè tu has treballat molts anys, ara potser no vols seguir militant però passa aquest testimoni perquè hi ha molta feina feta o pendent. O... Sí, totalment. De fet, no sé què és el que estem fent malament des de la militància per, per aquesta sensació d'estar perdent la generació que hi ha sota nostra. No sé si és perquè serà un altre model de militància o perquè, no sé, però... Sí. Les més joves encara. Sí, sí, sí. sí. O sigui, són, les, són unes generacions que estan hiperconnectades entre elles, o sigui, ho tindrien fet, diguéssim, no, no han de fer que està feina que havien de fer els nostres pares i les nostres mares de intentar generar la xarxa. La xarxa la tenen, la infraestructura la tenen, però estan encara més individualitzats. És com si aquesta hiperconectivitat els hagués fet encara la sensació de més soledat, no? No sé, com si la lluita fos una cosa perduda que ja no cal ni entrar-hi perquè no és cosa meva, perquè... i, i ens fa patir, no? Ens fa patir. De, de, de dues maneres... Uh... Una persona de, no sé si estem parlant de 15 a 25 anys, que tinguin ja només una visió crítica de, o, o, o entengui que és la realitat que l'envolta, i ja, ja és complicat. No? Si a sobre ha de ser activista o... Ja, yeah, potser no activista, eh? però sí que tinc la sensació que són generacions que són molt conscients, o sigui... Són la generació que des del minut 1 ha dit aquesta és la meva identitat de gènere, aquesta és la meva orientació, no m'atabalis, si no ho entens, llegeix-t'ho, però, o sigui, una llibertat individual, crec que sense precedents, però en canvi, comunitàriament, les persones que se surten de, dels col·lectius més marginals, les persones LGTBI joves que jo conec, o sigui, joves, més joves que jo que jo conec, estan superpolititzades, són activistes, estan a tot, no? Suposo que perquè s'han vist més afectades pel sistema. Però en canvi, les, les, fins i tot les noies que com la lluita ja està avançant i segueix activa, i els nois ja n'hi ha dit, doncs una desvinculació o un desinterès que veig, potser sí que m'he d'esperar uns anys que s'acabin de, de despertar no? però dir, ostres tu que, que, que el món que és real que ens estan passant el testimoni no? a qui li he de passar jo? a qui li he d'explicar? També... no sé, a qui fotre la torra? No? també sovint sembla això que fem passes enrere, no? a vegades Eh, potser debatent amb els meus pares o així els hi parlo d'un tema com, jo què sé, transfeminisme, tal. I el meu pare em diu, però tu creus que, que no debatíem sobre això als anys 80? Clar, nosaltres potser no hem rebut això. O també coses molt, eh, no sé, la violència de gènere eh, està creixent molt entre els joves. En, potser no en pallisses, que és una però en gelos, en missatges de WhatsApp, això està demostrat amb estudis, o sigui, no para de créixer. Què ha passat? Els nostres pares van arribar a un punt d'alliberament de les dones on conceptes molt bàsics com no pots controlar la teva parella, jo crec que això no és de la nostra generació, és de la dels nostres pares. Nosaltres ho hem agafat bastant. Per què s'ha perdut pel camí? No sé, jo crec que això que diu la Júlia, en part, bueno, doncs, és la manera que hem de trobar com, a, com a arribar a les persones joves i que no hagis de passar per un procés de deconstrucció o de tenir una relació tòxica, que és com moltes noies arriben al feminisme, a tenir una relació tòxica, aconseguir-ne sortir i dir, ostres, què m'ha passat? I començar a connectar amb el feminisme. Hi ha un pas aquí que si l'aconseguíssim fer, potser estalviaríem aquesta part. I uns quants traumes i uns quants calés als sí. psicòlegs. Sí. <laughs> Clar, clar. Aquí jo intueixo que hi ha dos temes, no? que és l'educació, el, els valors que es, que es rep a casa principalment, dels pares que eduquen els fills. Podríem afegir també eh, l'escola, però tampoc sense posar-li més responsabilitat de la que ja tenen simplement educant, però també ah, podem trobar valors. I després hi tot el món de les xarxes, no? xarxes de comunicació, les xarxes digitals, que també, segurament, afecten molt a aquesta generació més jove, d'alguna manera. No? Però, més que entrar en aquest tema, m'agradaria, eh, potser per plantejar el, els últims temes, i, i així no ens allarguem massa, eh, perquè la gent no desconnecti i ens escolti una, una estoneta més, eh, comentar-nos eh, alguna qüestió econòmica, que és un tema que sempre es deixa de banda, quan parlem d'emergència climàtica i quan parlem també de, a vegades de feminismes no s'acaben de tractar molt no sé si hi ha alguna qüestió vinculada als drets laborals a la lluita de classes al model neoliberal actual alguna qüestió que vulgueu afegir també des del vostre punt de vista des de la vostra experiència inclús si voleu eh? mm, Bé bueno. Jo crec que la precarització que patim les dones, especialment, i joves, que és on més estem la dalla, també dificulta molt part, bueno, la militància. No? Nosaltres per aconseguir un dia per fer una entrevista amb tu va costar moltíssim, perquè som dones joves, la majoria tenim feines molt precàries, eh, llavors aconseguir trobar un dia on hi siguem totes. Eh, per fer assemblees, mai podem fer una assemblea on hi siguem totes, i no per voluntat, sinó per horaris laborals. Potser la Júlia no treballa els caps de setmana, però després jo treballo els caps de setmana i tinc lliure el dimecres i hi ha una altra que treballa a un bar i llavors el dia que té lliure és el dilluns i moltes sortim a les 8 del vespre, però altres surten a les 11 perquè són cambreres i això ja la pròpia organització és molt difícil eh, l'organització política per això mm -hmm. perquè vivim a mitja hora, cadascuna de les cases de les altres, perquè estem a Olot. Mitja hora caminant, eh? O sigui... Sí, sí, mitja hora caminant al màxim, sí, sí. perquè tu i jo estem a 10 minuts, potser. Però aconseguir trobar un dia on quedar per pensar eh, l'acte que farem la setmana que ve, acabem tirant de zoom moltíssim i, i de posar-hi voluntat i el descans de l'hora de dinar i no sé què. Llavors, aquesta precarització ens dificulta l'organització entre nosaltres per intentar-ho canviar. Sí, sí, sí, sí que um, sembla, o sigui, es veu que costa molt trobar, trobar feines crec que en, jo no, en el meu entorn, clar, en el meu entorn privilegiat les meves companyes i, i els meus companys no, no tenen dificultats en trobar feines, però en trobar feines de lo seu, sí. O sigui, ha moltes, moltes, moltes persones, molt joves, dones joves, que s'han format en el que sigui sociologia, psicologia, eh, biologia, el que sigui, persones amb, amb un diploma. O sigui, que el, abans, fa uns anys, era com la cosa més important del món. I tot i així doncs, estan treballant de cara al públic en una botiga, o de cambreres, o amb el que implica amb la precarietat laboral dels horaris, del sou i de, i de les condicions laborals en si. Eh... No sé, i a més, o sigui, si anéssim, no sé com dir-ho, a una classe social encara més precaritzada, pues segurament ja no trobaríem ni feina, no?, una persona racialitzada probablement encara ho tindria més difícil per aconseguir la feina. Però sí que en l'entorn de la Dalla, concretament, el que estem veient és això que les companyes han de, hem de treballar de coses que no són lo nostre, que no ens motiven, i la feina passa a ser eh, una part així com que està, doncs estàs 8 hores al dia, però que ho fas i ja està i s'acaba i el teu dia comença quan acaba la jornada laboral. I clar, són persones que són absolutament passionals, o sigui, si treballéssim del que ens agrada, ho faríem superbé i estaríem encantades i segurament transformaríem des d'allà, però com no, el sistema no ens permet entrar en aquests espais laborals i canviar-ho des d'allà, doncs ens hem d'esperar i que la part voluntària sigui la militància i no sé. Sí, exacte. Mm. Estem parlant d'un col·lectiu en potser el 95% de les persones que en formen part tenim estudis superiors, universitaris, um, i potser hi ha un 10 que estiguin treballant d'aquests estudis superiors, perquè també estem en un entorn, que és la Garrotxa, que té un, un nivell d'atur um, que es considera inexistent, i no? té un 6 o un 7%, això es considera pleno empleo. I, però no hi ha eh, tantes feines eh, per dirigir de, de sectors més socials. De, es tracta de feines eh, exacta del sector industrial. i no requereixen tantes formacions o si requereixen formacions són formacions molt específiques, d'enginyeries i de, potser... Alguna biologia que a tu motivi està fent control de qualitat eh, mentre et passen eh, lloms de porc per davant. I, clar, al final el perfil de militant són persones que volen fer un impacte social, llavors... I paganes. No, però tenim metgesses, tenim biòlogues, sociòlogues, són diverses, psicòlogues, Cap està treballant, bé, bueno, les metgesses sí, però Cap està treballant de lo seu perquè l'entorn on estem Eh, no ens permet això, però hi ha un capital cultural a la talla increïble. <ríe> o sigui... Potencial per transformar el món. I vull posar la cuny que el sector, el col·lectiu trans, eh, transsexual encara ho té més fotut. Sí. El 2019 crec que tenien un 75% d'atur tot el col·lectiu. O sigui, se'ls multiplica tot per 2.000. I també que estem parlant d'aquestes feines com si fossin algú dolent, però no. O sigui, simplement que no són les feines que nosaltres hem dedicat part de la nostra vida a preparar-nos per fer. Uh -huh. Treballar de cambrera o de dependenta és superdigna. Hauria d'estar molt millor pagat, <ríe> hauria d'estar molt més valorat, perquè és una feina bastant complicada, que si tens vocació deu ser una passada, però és això, ens estem dedicant la majoria de feines que no són les nostres i que no ens motiven per això. Uh -huh. Després us preguntaré, ara tot seguit, us preguntaré per l'agenda i que compartiu a, a unes de les activitats si voleu que, que teniu previstes per, perquè si algú ens escolta doncs potser s'anima a, a venir aquí a Olot i a participar-hi. L'eco de la vall a Ràdio Les Planes. Us volia també preguntar una última cosa relacionada amb l'economia. Podríem parlar de moltes altres coses que ens hem deixat però us pregunto per la renta bàsica universal. Que podria solucionar aquesta precarietat doncs, generalitzada eh, i les dificultats que vindran amb, amb aquesta inflació que, que està disparada i amb aquesta crisi econòmica en definitiva que que ja és anterior a la pandèmia i que anirà pitjor no? em, a, tal com van les coses. Aleshores és una bona solució, evidentment no, no hauria de ser l'única solució, però dins d'aquest model econòmic, si tinguéssim una renta bàsica universal per tothom, ja sigui pobre o ric, que tothom tingués aquesta, aquests ingressos assegurats, 1.000 euros per tothom, i a partir d'aquí comencem a jugar. Eh, això seria una revolució, i, i s'entén que no es pugui aplicar perquè seria una autèntica revolució i implicaria moltes coses el món laboral i, i, i en general a la societat, però hi esteu a favor? Eh, o penseu que pot ser interessant des de la daia? Clar, jo crec que una renta universal bueno, o una renta universal o garantir una vida digna sense haver de pagar, vull dir o una cosa o l'altra, si hi hagués cases per tothom, doncs no cal una renta universal no? però mm. és clau perquè tothom pugui potenciar allò que al final és bo per la societat en el sentit de que si tu tens les teves necessitats cobertes i se't dona genia l'ajuda a gent, et dedicaràs a ajudar gent amb això. Però si has d'estar treballant per aconseguir pagar el llum, doncs, potser una persona que seria una assistente social increïble doncs, no ho pot fer o, o que podria estar jo sé dedicant-se a qualsevol cosa acollida d'immigrants, ajudar gent... no sé. És, és això, una, una eina perquè tothom pugui potenciar el que vol fer o el que se li dóna bé. Mm. Penso que ha d'anar amb una regulació, a més a més. O sigui, si li dones 1.000 euros a tothom i deixes que el sistema segueixi rolant, d'aquí dos dies la, els pisos no valdran 1.000 euros, en valdran 2.000. Aleshores no servia de rei tornarem a estar al mateix lloc. Si, si realment això mira de garantir una equitat, eh, crec que ha d'anar amb una regulació de per tant. Eh, pobres i rics que rebin mil euros no, els rics no han de rebre mil euros ja tenen mil euros el que haurien de fer probablement és repartir les seves riqueses perquè es pugui reequilibrar tot una mica, no? però si no volen repartir les seves riqueses perquè encara no han arribat a aquest punt de construcció que us animem a fer aquesta de construcció des de la d'allà, eh, bueno, doncs no passa res, tu a partir de X ingressos que tinguis a l'any no necessites aquesta ajuda, per tant aquesta ajuda anirà a les persones que sí que necessiten aquest, aquest empujotí i, i regulació darrera. Molta, molta, molta i molt d'acompanyament, perquè això d'anem a donar diners i esperar que la vida se solucioni, eh, jo no sé quan esperen que, que o sigui, quan ens adonaran que no funciona. I que pot, bueno, és el que deia, potser la solució no és donar diners, sinó donar educació gratuïta, casa gratuïta, menjar gratuïta. està pagant per menjar és una com increïble, no? Absolutament. Haver de pagar per sobreviure. Sí, ho hem vist amb aquests, aquests passos, no? aquests parxes que, que està posant el govern subvencionant a les gasolineres, que és una cosa increïble. No? Ha pujat, uh, han pujat els preus a la benzina i el govern subvenciona doncs, a, a les gasolineres i als transportistes, que és una solució, però evidentment no es podrà subvencionar tot i per tant anem a, a, un, a una bancarrota... Uh, d'a l'estat i, i veurem, veurem què passa, s'haurà anulat el deute seguramente de l'estat o, o fer una quita o en fi, el, la situació a econòmic serà complicat, però volia també recordar que el, el pla estratègic participatiu de la Garrotxa es va aprovar fa molt poquet i sembla com una mica doncs alguna cosa eh, que està molt ben redactat, amb molta il·lusió, amb, amb molta esperança positiva, eh, i ha participat doncs, jo que sé, eh, col·lectius com Resiliens Ers que tenen unes idees prou interessants de com, de com ha de ser la participació de la societat no? per, per transformar-la, empoderant-se. I no sé si es quedarà en paper mullat, però aquest pla estratègic participatiu de la Garrotxa 2020-2030 ja està endavant i, per tant, doncs, hauríem de, de treure coses bones d'aquí. No sé si, si el teniu eh, molt, molt llegit o no, però, en tot cas, ho sobraio o ho recordo per apuntar-li els oients que en, en aquest reportatge que vam fer de la presentació d'aquest pla estratègic va entrevistar a un noi que era de, de la plataforma de la PAC de, per les hipoteques com es diu la PAC la que treballant per ajudar la gent que que està sent desnonada i tot això. És que ara les sigles no, no les tinc. Plataforma, de... l'última és no. Habitatge. No sé què, Habitatge, sí. Va, bueno, Portem és... molt bé les sigles? eh? Sí. La pa la no. coneixem molt bé, sí. les sigles. Sí. no, la, la famosíssima a la Colau doncs, va, va donar a conèixer doncs, a aquesta organització i jo era molt crítica al principi, quan en aquell 15M del 2011 perquè em pensava que només defensaven les hipoteques i digui no, dir, jo hipoteques no en vull mai, no feu mai cap hipoteca amb cap banc, però en fi, ara s'entén que amb, amb la crisi habitacional que tenim, doncs és necessària i estan fent molt bona feina i estan posant el cos davant dels, dels desnonaments amb tota la policia ja que és una bestialitat, que és un crim, en fi. Aleshores, en aquest reportatge, que el trobareu al podcast del programa, de l'Eco de la Vall, vam entrevistar aquest noi de la PAC d'aquí de la Garrotxa que explicava molt bé quina és la crisi habitacional aquí a, a la comarca. Per tant, no, no cal que, que hi entrem en això, però sí que em, em semblava doncs, un, una cosa interessant uh, a rellegir i a, i a considerar de manera crítica doncs, uh, aquest pla estratègic participatiu de la Garrotxa i, i també doncs, una mica uh, no sé, el, el municipalisme autogestionar i inclús també com ara que estem aquí a la seu de la CNT d'intentar doncs, implicar-nos una mica més a, a nivell municipal a la societat no? I, i no delegar tant sinó també participar en, en totes les qüestions que, que haguem de resoldre a nivell local. I per tant, després d'haver fet aquest comentari eh, tanco el parèntesis i per acomiadar-me us pregunto, quina és la qüestió que us hauria agradat que, que comentéssim que, que jo me he oblidat, que no ho he apuntat al guió, o que se'ns ha quedat una mica pendent? Quin, quin tema creieu que és important també eh, des de la Daia per reivindicar també eh, com a feministes? Mm, S'ha quedat el tinter, no el tema de la prostitució, que potser ho podem reprendre en un altre moment. Eh, no sabria dir quin afegiria. Nosaltres ens hem posicionat molt clarament com a transfeministes, però això crec que és un debat que ara mateix és bastant important dins el feminisme. Um, crec que és com una de les... Um, això, un dels debats més importants dins del feminisme actual, a tot el... no a tot el món, tot el... <laughs> més al primer món, potser, um, i una de les divisions més grans que tenim dins del feminisme. I... Bueno, nosaltres ens posicionem com a transfeministes, creiem que el feminisme ha d'incloure a les dones trans, ha d'incloure a les persones nominàries, ehm, i això és sí, una cosa que dins de tots els diferents feminismes és com un punt en comú. Perdona, Aigua, però hi haut polèmiques molt dures amb això. Fa poc van expulsar una mestra d'una universitat, em penso, de l'Autònoma de Barcelona, si no recordo malament les, les estudiants era un màster en qüestions de gènere, li van fer boicot no van anar a classe i per xarxes es van llançar comunicats i, i al final la universitat ha expulsat aquesta mestra que ara no recordo, disculpeu-me quina era la qüestió, el conflicte en, en, en qüestió, tu recordes? Sí, sí. és una mestra d'un màster de periodisme i gènere que es posiciona públicament no sé a les seves classes sinó a fora amb articles, conferències, etcètera, a, en contra de la llei trans. I, I llavors les seves alumnes crec que es va sobredimensionar una miqueta perquè el boicot als professors crec que l'hem fet tota la vida. Jo vaig estudiar Sociologia i vaig estudiar Sociologia on la meitat del professorat pràcticament era bastant de l'opus. Bé, bueno, no sé, saps? Com molt de dretes, perquè compartia la facultat amb Ciències Polítiques. Doncs pues hi havia professors que la veritat que escoltar-los era un tostom bastant gran. Una tortura. Doncs la meva decisió, quan podia, era no anar-hi i estudiar-m'ho sola i anar a l'examen i fer-lo. Llavors, això jo crec que s'ha fet sempre. I aquestes alumnes van decidir organitzar-se conjuntament i no anar a les classes d'una professora que suposo que consideràvem, que seria el que consideraria jo com a transfeminista, que les seves idees van contra els drets humans i contra els drets de les meves companyes. Si una companyia meva trans no se sentirà gust a aquella classe, jo tampoc hi vull ser. Mm -hmm. Si les seves paraules van en contra de la seva existència, no dels seus drets, si estàs negant la seva existència, jo no hi aniré.. Mm -hmm. uh... Quin era l'altre tema? Uh, Júlia, no sé si volies apuntar o quin tema has apuntat. No, i... no, això que havias dit que, és que, que reprenguéssim després de la prostitució, però crec que és un tema tan ampli i tan complex que sí, mereix un altre espai. Sí, Com a sí, col·lectiu sí. encara vam decidir que aquest tema el tractaríem més endavant quan estiguéssim més formades i tinguéssim temps per fer un debat, sí. així que en sí. Si no... <ríe> Mm. Doncs el, el proposo sense obrir un debat, simplement feu-me un, un, una resposta concisa, si voleu. El sindicalisme, la lluita sindical, evidentment doncs, esteu cols amb colze aquí a, al sindicat de la CNT, que va ser el, el sindicat majoritari a, a principi del segle XX, abans de la guerra, durant la república, va ser un sindicat impressionant. Um, per tant, la lluita sindical utilitzant la paraula, s'ha prostituït molt, evidentment, tenim UIGT i comissions obreres, que segueixen fent molt bona feina eh, en molts àmbits, però que, en fi, que, que s'han venut una mica eh, els interessos d'aquestes doncs, negociacions eh, de l'Estat i la patronal, on, en fi, arriben a convenis que costa molt d'entendre. Eh, potser la CNT i la ICGT són una excepció, però, eh, desconec el tema i per tant no, no faig més valoració però sí que us pregunto si el, el sindicalisme en creu que també doncs, així com el feminisme és, és una bandera a reivindicar a les lluites socials actuals. Per mi és molt important que el, el transfeminisme el feminisme sigui de classe i sigui sindicalista. Mm, crec que és bàsic. Vull dir, eh, al final els sindicats són l'eina que tenim per defensar els nostres drets laborals. Ara mateix trobo que s'ha quedat només en això, en una eina per defensar els nostres drets laborals. No costa, o sigui, els sindicats trobo que s'estan centrant més en defensar les lleis, en defensar, mira, és que la llei diu això, és que li has de pagar això una persona, o el de Sevilla de la setmana o sigui, passada. Sí. És que no poden treballar 24 hores, <ríe> eh, més que en un avenç social molt gran cap a drets laborals nous. I, però tot i així, només fent aquesta feina bàsica com de supervivència són molt importants, mm -hmm. perquè des dels col·lectius feministes aquesta feina potser no la podem fer tant, no. fem altres coses. Sí. De fet, el fort és que calguin sindicats per fer això, no? Estem, tot, és com ens estem ficant de cap en el sistema i estem dient vale. sota aquest marc que esteu dibuixant vosaltres us esteu patant tots els marges, o sigui, aquí heu dit que hauríeu de pagar mínim això, pagar lo que toca. Però bueno, sí, eh, ens encantaria pensar, bueno, a mi m'encanta pensar que tard o d'hora, més o d'hora que tard, si us plau, els sindicats podran anar un pas més enllà i dir, vale, molt bé, ara ja sabem, o sigui, tothom ja segueix les normes de la, de la pantalla que heu marcat vosaltres, ara anem a dibuixar la nostra pròpia pantalla i dir, no volem que la jornada sigui de 40 hores, sí o sí, sinó que, que el màxim siguin 30, o que el mínim siguin 30 i després tu puguis fer de fer o que treballi de dilluns a dijous, aquestes condicions. O sigui, que, els, que les bases estiguin marcades i que anem un pas més enllà. Em costa imaginar que els sindicats vagin més enllà de l'aspecte laboral. O sigui, no, ni ho visualitzo, però bueno, suposo que seria com barrejar la militància més anticapitalista general amb, amb el concepte sindical que hi ha avui en dia, que ha quedat. No ho he acabat d'entendre, eh, Júlia? Perdona. No sé si és que estic ja una mica dispers, però... Pot sí que m'has explicat malament. No, no. El, el concepte del el sindicat ha de defensar els drets laborals, no? Bàsicament és això. Però, o sigui, hi una crítica perquè se centren només en això? O sigui, m'agradaria pensar que, com es, amb la meva mira... O sigui, jo penso que s'ha de regenerar el sistema de dalt a baix. Per tant, els drets laborals passaran a ser, bueno, com les cures... Tot això que acaba en el mateix pot. No? no és només a quina hora començo a treballar i a quina hora acabo i quan em pagues per això que estic fent, sinó quan cuido del meu, de la meva filla, quan porto la meva mare al metge i com rento casa meva. No? Tot això. Aleshores, com el feminisme està amplificant el concepte de laboral de cures de producció-reproducció, crec que els sindicats hauran de fer aquest pas endavant i dir que vale, ara ja no només quan haguem aconseguit que se segueixin les normes que toquen, ja no només m'asseguraré que a tu et paguin el que toca, sinó que també m'asseguraré que no hagis d'estar demanant un dia de festa per poder portar a la teva mare al metge, sinó que això hi ja estigui dins del de teu benestar. Si sí, crec que la col·laboració que tenim les feministes amb, amb els sindicats també és això, és anar dient ell. I això, o... Vale, sí, és que ara lluitem per els contractes, no sé, de 30 hores per canviar la jornada laboral, però és que tenim tot de dones que treballen 24, perquè estan internes a cases i, i tenen un dia de festa a la setmana, no? No us en oblideu d'això, o ei, i si canviem cap aquí? No sé, doncs estem interconectats, bueno, de fet, eh, militem a, a, a la Dalla i moltes també estem a la CNT, perquè al final són coses que estan connectades. Mm. Clar, és que la intel·ligència artificial, que és això que, que ara està desenvolupant-se a uns nivells que desconeixem, perquè no, si no estàs molt ficat al món empresarial no, no saps quines són les innovacions i, i estan doncs, cada vegada marcant més com és la societat. No? I l'altre dia, acabo amb això, en, ens plantejàvem que potser doncs, treballarem 3-4 hores a la setmana perquè la, els ordinadors, la intel·ligència artificial farà molta part de la feina. La robòtica i coses que, que no ens imaginem que ja s'estan desenvolupant, no? Al mateix temps hi haurà feines com les de sempre que seran precaritzades i que s'haurà de, de lluitar perquè, perquè no sigui així, no? I que tots aquests drets laborals i aquesta dignitat doncs, eh, sigui real, no? Uh, però hi haurà també aquesta nova societat a partir de la intel·ligència artificial que, en, que ens determinarà com, com visquem llavors uh, si voleu podem fer una altra xerrada un altre dia i plantegem aquests objectius de futur que són coses més abstractes i, i no tan concretes com les que hem parlat avui i us agraeixo molt que, en, que heu pogut concretar perquè a vegades amb debats d'aquests activistes uh, parlem de coses molt, molt abstractes i, i que ens pugui escoltant doncs no, no es fa la, la idea de, de les coses concretes que, que sí que heu comentat i que jo crec que ha servit molt per conèixer-vos. I última pregunta, uh, última qüestió. L'agenda per les pròpires setmanes, voleu compartir alguna activitat perquè la gent s'animi a venir, si, si hi ha alguna cosa xula que feu? Sí, de fet, tenim el mes de maig bastant ocupat, que està... arrenquem amb força... Uh, aquest dissabte fem un recital de poesia uh, a càrrec de el fem d'Alfema l'Ateneu Malapetja uh, a les 7 de la tarda eh, hi haurà recital de poesia a càrrec de Braves Picantes que són un col·lectiu de dones uh, poetises i que reciten hi haurà també barra tota l'estona amb tapes um... hi ha una paradeta de llibres i vinils a un euro perquè quan ens enfrontàvem a pensar si fer paradeta pensàvem volem caure un altre cop en el consumisme de comprar molts llibres doncs és un euro perquè és un preu simbòlic. Um, després, al cap de setmana del 7-8, segurament, hi hagi una, una presentació d'una revista a càrrec de Zadigin, que són el col·lectiu uh, de dones um, que es solidaritzen al poble curt i que porten la lluita del poble curt aquí. Um, I diverses persones que militen a la Dalla, militen també en aquest col·lectiu. i les ajudarem a organitzar-ho, segurament també hi hagi barra durant aquest esdeveniment, que serà l'Ateneu. També després, al cap de setmana del dia 13, en col·laboració amb CNT, perquè al final la de Llei i CNT també col·laborem molt, hi haurà un monòleg d'Olle Polo, d'Anna Polo i l'Olle Sherman, que vindran a fer un monòleg feminista, serà a Sant Roc... Uh, i serà el vespre no sé si a les 7 o les 8 seguiu les xarxes socials de la Dalla sí. per més informació sí. <ríe> seguiu les xarxes socials de la Dalla perquè ho anunciem tot i fem també una presentació d'un llibre a l'últim cap de setmana de maig sobre el tema trans que l'ha fet una persona de Girona i participa en persones d'olot trans que han donat la seva, la seva visió la seva experiència i així o sigui, <ríe> això només al maig Compliment. i si voleu més coses seguiu-nos a Instagram qui és la Dalla la Dalla? La Dalla feminista. La Dalla feminista. A Twitter, també. a Twitter també. I anem penjant els cartells. A vegades en poc temps, però intentem però ho el que podem. Si voleu col·laborar, també aprofito aquest moment de per dir que sereu totes molt benvingudes. Eh, persones, repetim, no binàries, trans eh, i dones. Sí, envieu-nos un missatge i de seguida es podrà col·laborar. Genial. Doncs molt bé. Aigua, gràcies. Júlia, moltes gràcies. Molta sort i que vagi molt bé. Igualment, merci. Leco de la Leco de la vall.org. una estuda estrellada, pero curro sin contrato 12 horas frente al mar bronceada y cabreada, sirvo birra, un alemán que me canta Nah, woman, I'll cry precàriete, bicicles, sous de Messi, bublen, xuligum, que es que sé, d'enqueixent, no sé què. Disculpe, senyorita, m'està assustant el bebé, un dia lliure a la setmana i ja ens pensem que ja estem bé. Jo que sé, res a fer, tampoc cal desperdiciar. Sempre queden les bolleres que correm a l'Emporda, i si sí, sí que és blanca la violència salarial, que jo cobro més del doble que el compa del Senegal. ¿Quién està delante? Qui està detrás? ¿Quién fria patates? ¿Quién sirve l'aigua com gas? Si no la misma hermana.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 Oh my God. El sol més blanc i un vampir no me a la ni se jo no m'arriba mai l'haurà de dormir. et fet t carrer porqueè em sento sense porc. que faig aquí vaig venir a Barcelona a viure per sentir-me lliure però trobo les mateixes que una roca l'aigua que no sura la vida no s'atura. Trobo a faltar la meva àvia. tinc clar el que no vull ser, però és difícil la precàtestar al carrer. Som una generació sense por, però sense fer carinyo treu mal l'estrès.i no sento vol bé.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 Sobre todo, mis amores, que tengáis un bonito verano. de la arroba gmail.com, Eco arroba gmail.com. de la Vallll. A Ràdio Les Planes. lall.org l'eco de lavall.org. La I també per Internet a ràdios